Гласни и съгласни, радости и скърби. Беседа от учителя държа на предобщи околутен клас на 24 март 1937 година. Отче наш. Учителят прочете на ум няколко от темите причини на погрешките и после каза един в темата си казва, че причината на погрешките е недоволството. Но недоволството и то е една погрешка. Непослушанието казва друг. Но и то е една погрешка. Погрешка от погрешка не излиза. Погрешката това е това един резултат. Не, че мисълта е крива. Непослушанието не е причина на погрешката. Тази дума българите са я взели. Тя значи да имаш желание да станеш велик, да се прославиш. От този ще вземеш пари, от този ще вземеш пари назаем. Ще си направиш дрехи, ще се забатачиш, ще забурчнееш, ще употребиш лъжата. Най-после вземат да те бият. Ти ще лъжеш, за да се харесаш някому. Някому трябва да се харесваш. Човек трябва да има някому на когото да харесва. Не трябва да се спираме върху подробностите. Тъй както сега разглеждаме живота, имаме крива представа. Защото сегашния живот е един малък резултат. И ако биха ви задали един въпрос – колко пъти има да дохождате лодоня свят в този, по колко начина можеш да дойдеш? Можеш да дойдеш посредством минералното царство, можеш да дойдеш посредством растителното царство и можеш да дойдеш посредством микроорганизмите – чрез рибите, чрез птиците, чрез млекопитаещите, Можеш да дойдеш по начина на човека. Но ако дойдеш по начина на минералите, ще знаеш само онова, което минералите знаят. Ако дойдеш по начина на растенията, ще знаеш само онова, което растенията знаят. И ако дойдеш по начина на човека, ще знаеш колкото човека. Но отношенията не спират там. Защото, да кажем, растенията са. Сухорасли и водорасли. Животните са топлокръвни и студенокръвни. И в човека има две подразделения. Може да дойдеш сухорасъл, можеш да дойдеш водорасъл. Кое е по-хубаво? Да бъдеш сухорасъл или да бъдеш водорасъл? Вземам сухорасъл да растеш на сушата. Като ученици вие трябва две неща да имате, два метода, като пособие ви трябвате да мислите добре и да учите добре, защото това е същественото. Ти в живота не можеш да направиш никакъв успех, нищо не можеш да постигнеш, ако не мислиш добре и ако не учиш добре. Сега вие може да разберете мисълта в много тесен смисъл. Чрез хубавата мисъл вие ще добиете фактите и принципите, а чрез учението вие ще придобиете начините на приложението. Науката и което може да приложиш в живота, да придобиеш добродетели. Сега ние минаваме за учени хора и искаме да станем учени. Но ние разбираме науката много тясно. Науката то е един непреривен процес. Преривен процес е когато човек прилага онова, което е измислил и после ще се учиш. От прилагането на мисълта излиза учението. Ако бихме се задоволили знанието, ние не бихме прогресирали. Като растенията, ако бяхме се задоволили, щяхме да останем растение, но понеже не се задоволихме, станахме на риби. Ако бяхме се задоволили като риби, до сега щяхме да бъдем риби, но понеже и там не се задоволихме, искахме да бъдем повече от рибите, Станахме птици. Някой може да разбере и да каже, че човек е излязъл от рибите. Не, че човек е излязъл от рибите, но има познанията на рибите – много ограничени познания. Щом имаш много ограничени познания, тия познания могат да бъдат за тебе или минерални познания за живота – или растителни, или рибни, или птичи, или животински, или човешки познания. Сега тия неща вие ги знаете. Но има един начин да знаеш кога да употребиш всяко нещо. Вие всички казвате страдания и си търсите дрехата от тях. Вземете в човешката реч. Колко гласни букви има? А, О, И, У. Двата вида е, Я, Ю, Я. Едното Я е топлокръвно, другото студенокръвно. Те са всичко девет. Това са всичките радости в света. Девет радости човек има. Колко съгласни има? Съгласните, това са скърбите. Скърбите в живота, колко са? Да ги пишем. Б, В, като се каже Б, напъвате си. Като кажете А, радостта е отворена. Вие ще видите каква е ползата на един човек, който се напъва да говори. Като срещнеш един човек, който се напъва да говори, той ще успее повече, отколкото он си, който никак не се напъва. И той няма да успее. Видите, един на лозето се напъва, а друг никак не се напъва. А зная, че единият ще яде грозде, а другият нищо няма да яде. Да сега и религиозни хора има, които са турили ръцете си на кръста и гледат насам-натам. И то не е лошо. Но грозде няма да ядат. Религиозните седят, другите с мутиката работят. Сега ние сами се спъваме. Но да напишем съгласните. Б -в -г Д... Ж, З, К, Л, М, Колко са? 19. В славянски език имате 40 букви, а в български останалите 30. Та сега да се повърнем. Сега имам да ви наведа на мисълта, че някои предихателни звукове са отпаднали. Ние искаме някой път да опростим езика. Ние сме започнали с опростяването и сме дошли до осложняването. Някой път, като изучавате някой предмет, отдалече виждате общите линии. Ако разгледаш една планина, виждаш общите линии, но колкото повече се приближаваш, ще видиш и подробностите. Запознаете ли се с някой велик човек, най-първо изучавате неговите отличителни черти, но после, щом се запознаете по-добре, ще узнаете и неговия вътрешен живот. Казвам сега. Ние се запознаваме с живот. Щом се запознаеш с живота, ще се запознаеш и с вечния живот. Казва писанието. Това е живот вечен, да познаем Бога. Как ще познаем Бога? Ти ще познаеш Бога, като изучаваш Божественото, всичко нова, което носи живота. Като изучаваш диханието, ти ще се запознаеш с Бога. Най-първо, като минерал, ти ще се запознаеш, после като растение е малко по-широко, като животно още по-широко, а пъкът човек ще имаш една ясна представа. Казвам сега. Две неща са ви потребни. Първо, да мислите добре. Всеки може да каже коя е добрата мисъл. Не само човек трябва да мисли добре. За да мисли добре, той трябва да бъде студено кръвен. А за да обича истината, той трябва да бъде топлокръвен. Или друго че казано. Ти доброто само зимно време можеш да го научиш. И за да научиш истината, само лятно време можеш да я научиш. Когато е топло времето, истината можеш да я научиш. Сега той да не спъва. Сега представете си, че искате да се научите да яздите на велосипед с две колела. Ти не знаеш добре да яздиш. Гледаш някой язди добре и ти казваш, и аз зная. Качи се, търколи се. Колко време ще ти вземе, докато се научиш? Някой може да се научи за 2-3 дена, някой за 10, пък някой съвсем ще се откаже. Сега по някой път вие казвате, че вие мислите. Малко хора има, които мислят. Малко хора има днес, които се учат. Ние чувстваме. И в чувстването има една мисъл. Като те хванат и те подкарат в затвора, ти казваш, че мислиш. Мислим. Ние усещаме буквите. При лошите условия започваме малко да мислим по кой начин да се откопчаем от закона. Ако не започнеш да мислиш, ти по никой начин не можеш да излезеш. Това е един подтик, но то не е свободната мисъл, то не е свободното учение. При свободното учение ти ще бъдеш свободен от известни ограничения. И трябва да правиш постоянно опити. Вътрешни опити трябва да правите. Не опити, както другите хора правят, но специфични опити. Ще правиш то и което се отнася до теб. Каквото другите хора правят, всякога ще го имате като спомагателно средство за себе си. А тъй както ти мислиш, както ти учиш, така и ще постъпваш. Но по някой път вие се влияете от външната среда, от хората. Ти казваш, аз обичам еди кого си. Защо го обичаш? Защото той те предизвиква с нещо. Ти за да обичаш човека трябва да имаш някакъв повод, че ти можеш да обичаш богатия по повод на неговото богатство. Ти можеш да обичаш учения човек поради неговото знание. Ти можеш да обичаш добрия заради неговата добродетел. Ти можеш да обичаш човека, защото той е справедлив в живота си, защото е силен човек. Можеш да го обичаш, защото има живот в себе си, защото е здрав този човек. Ти си болен човек. Усещаш, че като те хване, има нещо. Проистича от него нещо към теб. Вие сте били пълни някога. Някой път дойде, здравия човек, хване ти малко ръцете. Като те хване са ръката, като че нещо протича в ръката ти. Казваш. Стана ми по-леко. Този човек със своето ръковане може да ти даде нещо. Някои хора толкова изобилно имат, че с когато се ръкуват, дават. Някой път ръкуването е много хубаво, когато се ръкуваш с здрав човек, но когато се ръкуваш с болен, не е хубаво. Сега ще се оплашите. Сега хората не искат да се лекуват, понеже е имало микроби, да не се заразят. Хората сега са и против целувката, понеже може да има някаква заразителна болест. Казва, не е безопасно да се целуваш и да се ръкуваш. И прави са. Ти, който искаш да се ръкуваш, трябва да си умиеш ръцете добре. Онзи, си с когото трябва да се ръкуваш и той трябва да си умие ръцете. Когато още целуваш, трябва да се умиеш. Човек, тук си мие устата. Най-много си мие устата. Той тук си мие долната бърна, горната бърна, постоянно се мие. Колкото за това, устата си миете. Но устата трябва да се мие, понеже от насъбраната храна образуват се известни отрови в каналите. Колко пъти трябва да се мие устата? Устата трябва да се мие поне след всяко ядене. Човек трябва да се умива устата сутрин, на обед и вечер, за да има една чистота. Но най-същественото сега е следното. Силата на човека седи в неговата мисъл. Говори ви един човек, разсъждавате върху онова, което ви е говорил. Той ви говорил с известни звукове. Виждате най-първо какво впечатление прави неговата реч на вашето ухо. Когато той произнася думите, как ги произнася? Законът е верен. Че ние никога не можем да приложим онова, в което ние не вярваме. Той, за което имаме вяра, вярването, то е да вярваш с ограничение. Вярата в правата мисъл е закон на освобождението. То човек започва освобождението в живота, надеждата. Не да се надява, ами в надеждата. Вярата вече започва да освобождава човек. Ако ти вярваш в Бога и тази вяра започва да те освобождава, ти имаш вяра. Ако тази вяра не те освобождава, ти имаш вярване. Ние мислим за вярата кога? Когато сме щастливи и задоволени, много малко мислим за Господа. Що ни напечат лошите условия, ние търсим Господа. Ние търсим Господа само в нашето нещастие. Какво е нашето понятие за Бог? Ти си жаден, идеш, напиеш се. Когато си жаден, тичаш, напиеш се на чешмата и казваш, нека си тече. Но ти нямаш връзка с водата. Нямаш понятие за водата. Ти като идеш при водата, даже нямаш почитание към нея. Ще си умиеш ръцете, краката в избора и мислиш, че тази вода е много глупава, носи всичко. Но ако ти идеш при един малък извор и си измиеш в този извор, той ще има лоша представа за тебе, едно нехубаво чувство ще има за тебе. Той ще се очисти, но той ще познае, че не си умен, че ти не мислиш и не се учиш. Казва, няма да го бъде този, ще го скъсат в живота». Сега искам да разсъждавате обективно. Като започне да ви се говори, вие се страхувате. Като започне да ви се говори, вие прилагате нещата. Като започне да ви се говори за погрешките, скоро ги намирате, скоро ги виждате. Като ви се говори за добродетелите, вие се радвате. Път понеже имате повече притежателни букви, повече скръпимаме. Сега ние много погрешки нямаме. Много грехове нямаме. Достатъчно е един грях да направи човек. Направи някой човек един грях. Един човек и навсякъде, където ходи, този грях върви с него. През целия си живот носи греха. Да кажем, един грях си направил... И той не се е заличил. В един живот ти не можеш да го заличиш. Дойде ти онази идея, че ти си убил. Мойсей направи едно убийство и 40 години трябваше да живее и да изкупва. Като направи този грях, той не можа да влезе в обетованата земя. Казва Господ. Ти отдалеч те видиш земята, но ти няма да влезеш в нея. Моисей, който беше един посветен, който се учи в Египет на всичките тайни, разбираше законите. Много учен човек беше, много учен държавник. Я му вижте законите, какъв първокласен държавник е. И вие и днес може да приложите Моисеевото учение – и днес може да се приложи. Има някои закони турени, които не са от Моисей. Например, че някой, ако ходи да събира съчки в събота, да се убие. Този е един закон, който не е турен от Моисей. То е прекалено. То турено е това от последователи на Моисей. То не е от Моисей но от отците му е. Те го туриха и казаха «Хайде да го турим в името на Моисей». Сега има много работи, турени от отците. Какви са ти отци? Всеки баща, който е отец, все ще внесе закон, ще внесе нещо върху сина си. Майката и тя е един отец и тя ще внесе нещо върху дъщеря си като се наредят все свети отци. Казваме, Ние един отец имаме. Бог е нашия отец. Като дойдем до Бога, ние ще се освободим. Христос казва, Ако не се отречете, вие не сте правили опит да се отречете. Ти искаш да се самоотречеш, Искаш да изпълниш Христовия закон. Да допуснем, че ти си богат човек, казваш. Всичко ще раздам на бедните и ще тръгна да живее един живот, както Христа. Раздадеш къщи, ниви, всичкото й и след това дойде изкушението. Като богат ти имаш слуги, почитания, уважение от хората. Сега си взел тояшката, нищо нямаш. Не те почитат хората, казват. Малко смакнат човек, а раздаде всичкото си, мане, къщите. Напускат те хората. Ти после съжаляваш, казваш. Не направих ли аз тъй малко прибързано работите? Той самоотричане на място ли е? Аз така не бих се самоотрекал. Раздай си имането. Защо? Чудни сте вие. Казва Раздай си имането. Че ако моето богатство мене ме е направило лош, тогава защо ще го дам на другите хора и тях да направя лоши? Аз колкото пари имам ще взема, ще ги заровя, нито аз вземам, нито на другите давам. Ще взема тояшката и ще тръгна по света да проповядвам. Той богатство у мене е направило жесток, користолюбив, ще го заровя някъде. Нито аз ще го взема, нито на другите ще го дам. Няма да притурям, няма да печеля по този начин. Сега вие мислите, че някой път аз искам да ви кажа. Ще ми завещаете къщата. Какво ще ми завещаете? Вие с жена си се бихте, карахте се, че като турите на моя гръб тази беля ще дойде дяволът. Най-първо ти ми завещаваш нещо, което не е твое. Тези камъни, с които е съградена къщата, не са ваши. Вие ги взехте без да питате Господа. После сякохте дървета, пак без да питате. Ще ми подарявате крадени неща. Не му искам ни кредити, ни камъните за себе си. Ако някой иска да ми завещае една къща, не искам. Мене често ми казват. «Учителю, защо не направиш една хубава станция?» Казвам. «Тебе Господ ти направил една хубава станция», по-хубаво от тази никой не може да ти направи. Сега да оставим посторонните работи. Самоотричането то е цяла една наука. Ти се самоотрича само тогава, ако намериш по-ценно. Правиш една обмяна на нещата. Казва Христос. Ако някой намери онзи бисер, който търси, каквото има, всичко ще продаде, за да купи онзи бисер. Ако ти намериш нещо по-ценно от онова, което имаш, ти се само от старото, пък вземаш новото. Ако не си намерил новото, пък се отричаш от старото, ти ще влезеш в един крив път. Нищо няма да постигнеш. За пример, Вие изучавате един език. Казваш, Аз знае да говоря френски. Та и аз знае така да говоря. Та и немски така говоря. Аз и български знае. Много малко българи съм срещал да говорят български. Списатели съм срещал и не могат да говорят български. Аз не искам да се спирам върху езиковата страна на нещата, но те не знаят как да произнасят гласните букви. За пример, ако попитам българите с кое гърло трябва да произнасят гласните, с едно гърло, не. Ти, ото, ще го произнесеш с първото гърло, а то ще го произнесеш с средното гърло. Ито ще го произнесеш с горното гърло. Ако искаш музикално да произнасяш гласните, с трите гърла ще ги произнасяш по три начина. Пък другото е спомагателно. Но кога гласните букви са спомагателни? Ти можеш да произнесеш ато и с първото гърло, но няма да придобиеш тия резултати. Ти, ако кажеш на един човек, имам добро мнение за теб, но го кажеш остро и сухо или пък го кажеш на някой меко и нежно, аз имам добро мнение за теб. На един човек, като му говориш, кажи му не да го мажеш, много си добър, от голяма добрина страдаш. Много си лош, от голяма лошовина страдаш. Човек може да страда от голямата си добрина, като не знае. Много майки, като им са болни децата, от добра воля да не би да умрат. глад, те ги уморяват. Да ви казвам, онова знание, което имате сега, пазете се от него. Аз ви казвам, пазете се от знанието, което имате. Опитността, която имате, не я напущайте. Дойде някой, казва. Ами ти вярваш ли в Бога? Казвам. По какво се отличава твоя Господ от моя Господ? Ама аз съм богат. По какво се отличава твоето богатство от моето богатство? Аз имам 20 милиона. Аз имам 10 хиляди. Той е разбойник. Ти питал ли си Господа за твоето богатство, като си го взял? Ти имаш 100 хиляди кожи и щадосани. Аз имам 10 хиляди кожи. Ти си търговец на кожи днес. Един ден, като се заведе дело и тебе те съдят за кожите е като главен инициатор, защо си ги взел? На какво основание ги продаваш? Ще наредят ти, който си носил, пък и онзи, който ги е сил, Ще ви съдят. Ще има свидетели. Всеки ще представи истината. Платих на един обощар. Той ми каза, че взел позволение от тебе. Вие мислите, че тази работа без позволение става от великата държава на живота. Трябва разрешение. Вие тук да градите една къща, не ли трябва да вземете позволение? Ако не вземете позволение, не ви позволяват да градите. Ти в живота не можеш да туриш камъни върху себе си. Ще дойде комисия, ще пита. Всяко нещо, за което не си взел разрешение, ще се разруши. Сега нещата, които ние имаме, казват. Тази къща да се събори, тя не е турена на място. Нали когато регулират, много къщи се събарят. По закона на регулацията някой път вече трябва да се дигне къщата. Дигат се тия къщи, плачат хората. Няма нищо. Като се дигне от едно място, ще се тури на друго. Вас, ви е страх от смъртта. Нали сте ученици и защо вие страх от смъртта? Вие смъртта виждали ли сте? Казвате. Толкова скоро съм виждал умрели. Вие сте виждали умрели, но смъртта виждали ли сте? За пример, един вълк удавил няколко овци. Вие виждате резултата, но вълка не сте срещали. Срещни този вълк да го видиш? Една овца, вълкът удавил. Много пъти овците умират и без да ги дави вълка. Не може да кажете, че всяко овца умира от вълк. Има признаци, когато една овца е удавена. Но овците умира и по друг начин. Казвам сега. Ние, хората, умираме по естествената причина, че не слушаме. От непослушание умираме. Бог казва. Ще се храниш с добродетелта, ще се храниш с истината, ще се храниш с правдата. С какво още ще се храниш? Ще се храниш с милосърдието, ще се храниш с крутостта с възстършанието. Сега вие имате нещата в ума си да турите по стария начин и ред. По стария начин да турите нещата. Ти със стария чувал, дето си ходил, ти са стария чувал ново брашно не можеш да носиш. Са стария чувал ново жито не можеш да носиш. Царството Божие. Нова турба трябва за новото жито. За всяка една мисъл си изисква нова турба да имаш. Ти може със своята стара турба да идеш, но ще развалиш житото. Сега онова, което при дадените условия можете да приложите, приложете го. Ще ви преведа един пример. Казвате, трябва да бъде много добри. Ще ви преведа един пример, който от част е верен. Една американска църква, една богата църква, една от най-големите църкви, един от богаташите в църквата, все наопак и прави. Ще ги разсипе. Молят му се, никого не слуша. Той се намира нещо. Еди кой си член, това не направил, онова не направил. Той си турил в ума всичко да разсипе. Всичко трябва да се поправи и проповедника, и всички. Пращат комисия да му говори. Но той като дойде, не може да се примири. Един ден всички казват, вече ще се отнесем до Господа, ще го дадем под съд. Събират се и казват, Господи, този наш брат казват му името. Ако може да се поправи, поправи го. Ако не е, дигни го тук да се макне, да се освободим от този турмоз. Той чува това. След няколко дена заболява и вика проповедника. Моли се на Господа да ми помогне. Какво ще се моля? Ти никакво добро не си направил. Ще разсипеш църквата. Ако обещаеш, че ще посветиш живота си в бъдеще и всичко ще дадеш, да има какво да туря под коленете си, ще се моля. Господ няма да ме слуша, има заявление против Тебе. Обещавам. Половината от имота си ще дам. Не, не, не става, цялото имане ще дадеш. И имането си и живота си ще посветиш. Най-после, като обещава, проповедникът казва: Сега може да се помоля. Помни, ако речеш да излъжиш, аз съм свидетел, ще те задигна. Оттам насетне този брат става първият в църквата и най-усърдният брат. Сега ние искаме да приложим Божията любов. Как ще приложи един добър брат? Как ще приложи един лош брат? Някой казва, с любов, помни, ако ти не живееш добре, аз ще кажа на Господа, аз ще бъда първият, който ще те дам под съд, знаеш ли той? Не ходи да говориш против него, ами иди направо с едно заявление. Дай го под съд, ще ви свидетели. Казват, ама съдба има. Така ще се оправи света. Сега някои брати от вас искат да станат богати. Аз доста богатство имам зародени в земята. Но давате ли обещание, че ще посветите живота си на Бога? Сега всички може да дадете обещание, аз ще ви покажа само къде е иманието и вие ще идете само когато се намерите в голяма нужда. Ето какво разбирам. Като ходите, просите от тук от там и никъде не ви дават нищо, няма къде да идете. Тогава ще дойдете при мене и ще ви кажа на кое си място, Отхлопете плочата, вземете една златна монета и пак затворете. Ако вземеш две монети, отиде вече работата. Аз ви казвам като ученици какви трябва да бъдете. света няма по-лесна работа да се спечелят пари. Има едно лекарство, един специалитет. Ако ви го дам, вие пари можете да имате колкото искате. Вие сте бедняк, ако ви каже едно лекарство специалитет, идете в Америка, Германия, навсякъде като идете, само трябва да знаете методите, кои методи да употребите? Докато идете в мъчнотията, оттам насет не е лесно. Да кажем, че е във всеки едно, когото изцерите, ако е американец вземете по 10 000 долара, ако е англичанин по 1000 английски лири, а пък ако е българин, колко да му вземеш? Хайде, на българина ще му турим не 100 лири златни, но книжни. Помнете, че силата на човека седи и в човешката мисъл. Ти трябва да знаеш как да запалиш ума си. Докато не си се научил да палиш ума си, ти някой път искаш да запалиш ума си. Вие палите ли ума си? После, преди да сте запалили ума си, трябва да знаете как да се самоутречете. Аз не искам вие да тръгнете да просите по хората. Казвате. Имаме бедни вдовици деца страдат. Благодарим за и добро. Света дълго време помага така. Какво ще и да аз от другите хора да я ми дават, за да помагам? Аз ще ида да работя и нито пет пари няма да искам. Аз като ученик не ще ида да копая и каквото взема, всичкото ще го дам. Няма да ида да кажа, дай за този, дай за онзи. Като ученик аз няма да го направя. То не е благоприятно на Господа. Мислите ли, че Юда, който носеше касата, той на не Госпо нещо лошо? Дяволът чрез парите влезе в него. Той за пари предаде своя учител. Показа каква алчност имаше. За 30 сребърника. Сега, Психологически разсъждавайте, защо толкова ефтино го продаде. Ние сега ще оставим този въпрос. Вие може да мислите, защо толкова ефтино го продаде, но вие не разсъждавате правилно. Не му обещаваха много, много излъгаха. Не му обещаваха много голяма сума. После като го излъгаха, като му дадоха 30 сребърника, той от голяма скръп се обеси. Той беше толкова алчен, че се обеси. Каза си, мен подала да ме излъжат. Друг път няма да имам такъв случай. Отде ще спечели? Че оти да се обеси. Обеси се че не могъл да спечели. Сега, то е моето толкование. Но не хора бяха хитри и виртуозни, излагаха го. Та и вие, като правите погрешки, излагали са ви? Вие правите погрешки, както Юда, имате алчна мисъл, казвате. Този си е случай да спечеля. Ние имаме един наш приятел, брат Величко Граблашев. Който имаше амбицията да стане министър. Той беше Радославист. Казва, Ще дойде един ден и ние ще се помажем. Казвам как? Много добър приятел съм с Радославов. И какво се случва? Когато вече Радославов щял да дойде на власт, скарали се за нищо и никакво, казва. Да се не види макар този дявол откъде дойде, извадиха ме от листата. Аз го гледам и се поусмихвам, казвам. Благодари, че Радославов не тетори в листата за министър. Че как, втори случай няма да ми се падне. Той гонеше Михаля. Може и да направя нещо, казвам. Подир, две години ще се разговаряме. Сте две години, като започнаха да ги турят в затвора, той ме срещна и ми каза, и аз щях да бъда един от тях. Ако вие влезете като министър в царството на дявола, като дойде Господ, вие ще бъдете в затвора вече. Така казвам, Като ученици трябва да бъдете чисти, да имате ясна и светла мисъл за Бога. Аз седя някой път и разглеждам живота си. В своите мисли го разглеждам, не отвън как постъпвам, като съм казал какви са ми намеренията. Дойде някой човек, говори ми любезно. Кажа му сладка дума и проверявам, какви са моите намерения. Проповядвам му, че трябва да вярва в Бога. Пък се питам, защо му проповядвам за Бог? Правя ли господа аз като параван и аз ще се скрия зад него, за да спечеля нещо? Или оно и благо, което имам, което съм спечелил, искам да му го дам и да има и той от това благо, и той да спечели? Казвам. Аз съм пил от тази чешма, много е хубава. И ти можеш да идеш, безопасно е. Не е да туриш сега, че ще плати много. Плащат се нещо за чешмата. Ще оставите нещо за чешмата. Ако дойде човек, все ще остави нещо. Има нещо користолюбиво. В Америка има проповедници, на които се плаща много. Има проповедници от средна ръка, на които се плащат по 60 10 долара. Има талантливи, на които се плащат по 50 долара. А има такива тузове, на които се плащат по 100 долара, по 200, 300, 400 някъде и 1000 даже дават. Казвате, много е това. Американците са щедри. Американците по някой път ще викат някой музикант в къщи на пияното да му посвири. Падаревски, като беше в Америка, ще го викат богатите американци да им свири и щедро ще им платят. Всяка вечер тук го канят, там го канят и като и свири няколко парчета ще му дадат няколко хиляди долара. Падаревски за 6 месеца в Америка имаше една сума от 1 милион и 500 хиляди долара. Свири човека и знае как да свири, не само да си мака ръцете. Ако ние не знаем как да мислим, ако ние не знаем как да учим, кой американец ще даде нещо? Слушам две сестри говорят и едната казва на другата. Разбрали какво каза учителят? Ами ти разбрали? Седят двете, разговарят се и аз ги слушам. Като каже едната. Знаеш ли какво каза учителят? Аз виждам вече тенденцията. Другата казва. Ами ти разбрали? Ами ти разбрали го? И тя тенденциозно говори. И двете нищо не са разбрали. Аз разбрах, че не са разбрали. След той и двете идат по да ме питат. Тя у нас и казва тенденциозно, че няма погрешка. Любезни учителю, он си пасаж, как да го разбираме? Рекох. Аз още не съм го разбрал. Иди втората и тя пита. Ами, он си пасаж, как да го разбираме? И него не съм го разбрал още. Ама ти, казва, като не си го разбрал, защо го каза? Каза го, вие да изпъкнете и аз да се учу от вас. Чета някоя книга. Не критикувам един автор, защо писал, виждам целта му. Ако аз пиша една книга, за кого ще я пиша? Как ще я пиша? Може ли да я пиша за себе си? Може да я пиша за ближните, пак мога да я пиша и за Бога. Все трябва да се напише за някого. Не е лошо, че съм написал за себе си. Не е лошо, че съм писал и за ближните. Но е хубаво да я напиша за он си, да я напиша за Бога. Ние всички трябва да напишем нещо за Бога. Ние трябва да имаме непреодолимата любов, че ние прославяме Бога и Той да ни прослави. Христос казва Аз Те прославих. Всичкото, което чух от Тебе, направих. Сега Ти ме прослави. Да разберем приложението на тази истина. Вие сте ме слушали, аз толкова пъти съм говорил за любовта. Казвате. Учителю, ти говориш за любовта, но как я разбираш? Ще ви кажа. И аз не съм я разбрал. Любовта не е най-лесната наука. Ти като влезеш в любовта, ти ще бъдеш абсолютно свободен, ти ще влезеш в един съвсем нов свят. Ти като влезеш в любовта ни помен, няма да остане от страданията ти. Ти ще погледнеш на всичкия си живот и ще видиш, че във всичко се крие нещо хубаво. Няма да остане ни помен от тези страдания, терзания, хукания, всичкото и ще изчезне. Ти ще се успокоиш и ще кажеш. Какво неразбрано дете съм бил? И ти няма да кажеш, че разбираш любовта. Единственото нещо, което освобождава човека, това е любовта. И тогава знанието и свободата, това са начини, чрез които любовта се проявява. Свободата е във физическия свят, а знанието е в духовния свят. Любовта пък е в божествения свят. И самата любов е проявление на Божия Дух. Нещо още е по-дълбоко. Сега това са вече непостижими работи, но казвам. Възможно е заради вас. И мисля имате нещо, което ви смущава. Мислете правилно. Ти живееш и най-първо мисли защо си дошъл на земята. Че аз като дойда и ако аз съм се уженил, като дойде вечерно време, ако съм женен, аз какво мога да направя? Най-първо ще попитам. Тази жена защо я взех? Като разреша този въпрос ще попитам друго. И тази жена, като я намери и като я взе, какви трябва да бъдат твоите отношения? Ще разреша този въпрос. Родът ми се деца. Ще питам тогава. Защо ти са тия деца? Като разреша въпроса, защо ми са тия деца, ще питам. Как трябва да ги възпитавам и какви трябва да бъдат моите отношения? Той трябва да го разрешите. После ще задам въпроса. Дали тя ме обича? Казвам. Чакай, този въпрос е ней. Аз да се попитам дали аз я обичам. По кой начин аз ще позная дали я обичам? Ще кажа на моята възлюблена. Я ми кажи най-горчивата дума, която ти имаш. Ще опитам любовта си. Като ми каже най-горчивата дума, ще видя, ако моята любов не мръдне, на място е любовта. Благодаря. Ако мръдне сърцето ми, ще кажа «Не повтаря тази дума. Друг път не ми я казвай!» Ами, че в живота ние се опитваме постоянно докъде е любовта ни. Всичкия живот и страданията постоянно опитват от невидимия свят докъде сме дошли в любовта. Аз не казвам, че ти трябва да простиш, но аз не разбирам механически. Много мъчна работа е да простиш. Казва Прости. Вие мислите, че е лесна работа прощаването. Не е лесна работа. Ти за да простиш, ти трябва да знаеш защо да простиш. Да ви предида един пример. Той е един анекдот. Влиза един човек. Много честолюбив, много богат. Той бил малко неразположен с жена си в къщи. Дошел друг да си иска парите от него. Онзи става и му казва Ти днес ли намери да дойдеш? Ошива му една плесница. Този ми казва Помни, че скъпо ще платиш и ще се научиш да не мислиш, че аз съм от тези бедни баби. Извини сега. Как да те извиня? Да те извиня ли, деца имам? Сиромашията ме е нагълтала, не влизаш в положението ми, жена ми ме пече, децата ми и приятелите ми също. Навсякъде ходя, никъде работа няма. Безобразие. Колко пари ти трябват? Не ти искам парите. Ще ти услужа с колкото ще ми попросиш. Колкото ми кажеш, ще ти дам, само да ми простиш. Колкото ми искаш, ще ти дам, само и само да ми простиш, да не помниш. Колкото искаш от мене, ще ти дам. Той го гледа и казва: Ти искаш да ме лъжеш, да ме омутаваш? Казва: Не. Ти искаш да ми дадеш парите. Пак аз да ти подпиша полица без лихва. Не ти искам никаква полица. Кажи само колко искаш и това ще остане между мене и тебе сам. Ти истина ли говориш? Или ти си играеш с бедните хора, както вие богаташите обичате да лъжете? Не. Ти като говореше, Мене се събуди нещо ново, искам да ми извиниш, да ми простиш, направих нещо, което не е хубаво. Сега влязох в твоето положение. Кажете ми, колко пари ще поиска този бедняк? Казва, дай ми ти онова, което обичаш, колкото ти се откъсне от сърцето. Ако ти се откъсне едно петаче, аз ще го взема. Кажете ми, колко пари е дал богатие? Аз да ви кажа. Братко, приятно е сега аз да съм богат човек, то има не останало от баща ми. Половината на тебе, половината на мене. Това е вече идея. На всичкото половината. Аз вече съм ти брат. Казвам. Онзи, удивеният, докато дойде в съзнанието и онзи, който е бил, и двамата трябва да намерят един начин на примирение в света. Ние сме дошли да учим. Много нещастие и страдания ще преживеем живота. Те са вреда на нещата. Казвам. Ще се учите да мислите правилно, добре да мислите. Тогава трябва да бъдете студени. За истинската мисъл, казвам, трябва да бъдете топли. Отношение трябва да имате. Сега вече слънцето влиза в северното полушарие. Лете ще учим истината. Как трябва да се опростиш? Казва. Много и горещо. Зимно време пък ще учиш кое е добро. Ти си кожух много е студено. Студено е. Ти ще събираш. Като станеш, ще искаш да бъдеш добър. Обичаш доброто. Ти ще влезеш в себе си. Искаш да учиш истината. Ще даваш. Лято време всичко раждат растенията. В истината всичко се ражда. В истината растенията всичко раждат. Събраното, което трябва да се раздаде в света, то е доброто. В зимно време, тогава ти ще носиш дебел кучух, хубаво ще се облечеш, че където и да идеш, на всички, които имат нужда, на всички ще даваш. Тази е съграждащата мисъл. Дойде някой брат и вие идете, и представете работите, както не съм казал. Казва, аз така разбирам, учителя. Че как си ме разбрал? Вие и двамата се скарвате. Дойде някой казва. Така казва Христос, ти как си чел. Ако ви каже някой, че Христос е казал, че трябва да се обичаме и по това ще се познаем, само по това ще познаем, че сме негови ученици. Питам сега. Как ще разберете? Кажете ми сега. Аз съм виждал две сестри, хванат се, целуват се, като дойде някой брат, хич, нямам ляскане, не го мляскат. Принципно засягам въпроса. Не засягам вътрешните прояви. За мен всяка проява трябва да проистича от един вътрешен принцип. Всяка постъпка, ако не проистича от нашата мисъл, ако не проистича от нашата наука, то е престъпление. Не е зло, но е престъпление. Защото ако аз ви обичам, аз изразявам една идея, която е скрита в ума на Бога. Ще търся начин, по който да изявя своята любов. Ще намеря начин, когато Бог иска. Най-първо при бедния човек като и да няма да го целувам, а ще го целувам по един начин – да почувства. Какво ще направя с бедния? Ще видя неговите съществени нужди, от които той е вързан с вериги и ще му хлопат веригите. Най-първо ще се яви в мен състрадание, да му снема веригите от краката, да му снема веригите от ръцете, да му снема веригите от ума, от сърцето му. Като му снема веригите, той ще почувства, че в мене има нещо. Тогава ще пристъпя към уния съществените неща, че той има нужда от храна, че той е гладен. Този човек, той не иска много. Той не иска да го осигурявам за цял живот. Един обядката му дам, той е доволен. Той е пътник, един обич ще му дам братски. Да свободата седи в това. Да се целуваме, но най-първо ще му снема веригите. Ти още няма да го целуваш, той още е вериги носи. Първо ще снемеш веригите от него, тогава го целувай. Сега, като умре някой, не ли го целуват? Докато е жив, не го целуват, като умре го целуват. Сега същественото е това. Силата на човека седи в изпълнението на Болята Божия, но не и повърхностно. Вие всички трябва да имате разнообразие в изпълнението на Божията воля. Всеки трябва да има нещо ново, един нюанс в изпълнението на болята Божия. Нека всеки да мяза на един хубав цвят и като цъфнете, всеки да мяза на себе си. Всички добри хора са цветове в другия свят. По този начин, по който живеете, както се изявявате на земята, Живота не го виждате такъв, какъвто е сега в невидимия свят. Един ден да кажем Иван, Петко, Драган. Ще го видите като едно малко цветенце, подало си главичката. Нищо не говори. Или ще го видите като малко растение, което израсло така малко. Хората са растения и за това Христос казва «Аз съм лозата». Вие пръчките. А отец ми е земеделецът. Той който съди. уният отсича тази пръчка да й даде нова форма. Вие в невидимия свят сте се виждали такива, каквито сте в това положение. Но ни мал, най малко, най-малко не сте такива. Вие виждате резултата. Че някой път вие сте бедни, вие сте клюмнали знаят, че вие се нуждаете от вода. Или пък някой има паразити. Съвсем друго яче се гледа на човешката душа от невидимия свят. Да изучавате човешките души, то е един отличен свят. Тъй както изучавате сега света, то е едно тягостно състояние и както изучават хората света, мяза да преброявате скъсани дрехи на бит пазар. Говори се за морал. Той прегърнал една жена, той направил престъпление. Ако убрал някого, набил някого, за важни работи се захващат. Казва писанието. Измиват паницата отвън. Дали измита отвътре или не не се интересува. И вие като ученици трябва да влезете в същественото. Не да се ограничавате. Не съжалявайте за миналото, което е станало. Няма какво да съжалявате за вашите погрешки. Всички погрешки трябва да се превърнат в добродетели. Аз ви дадох един пример за плесницата. Посейте погрешката. Онзи, когато получи две плесници, влиза в един закон. Той се просвещава. Вижда, че той, което не е добро за него, не е добро и за другите. Той вижда, че ако той беше на неговото място, какво ще да бъде неговото положение? Вие разглеждате въпроса само като растение от ваше гледищо. Разглеждайте въпроса и от гледището на другите. Аз не ви казвам само да давате, но и да вземате. Защото до толкова, доколкото учим право, до толкова и ще учим право. Ние можем да предадем и на другите това. Аз искам, като говоря, да предам унази и пожествена мисъл, с която могат да се ползват и другите. Ако ви дам една изкривена мисъл или нещо, което не съм го учил, ще ви туря в крив път. Аз някой път, като говоря, вие се насърчавате и казвате – трябва да се помоля. Вие мислите, че като се помолите, ще стане. Пък не става да и работа. Молиш се, молиш се, не става. Някой път, ако ще стане, много малко ще стане. Ти като се молиш, няма да имаш никаква превзета мисъл. Ще се молиш като едно дете. Ще говориш на Господа както са работите и ще оставиш на Негово разположение да направи Тъй, както Той знае. Той, което искаш за другите, ще го искаш както за себе си. Няма да казваш, дотегна ми и избави ме от това зло. Не. Най-първо, ако бих се помолил, а ще кажа. Господи, дай ми сила да нося товара на гърба си. Че като го нося на дявола да му дотегне да го нося. Аз ще бъда каруцата, ще го хоскам, ще му се разтърсят червата и да слезе от гърба ми. Не да искам да го махне Господ, но да ми даде сила да го нося, че втори път като ме види, да не се качва на каруцата ми. Начин давам да си избавите от едно сло. Не искам Господ да премахне дявола. Не зная дали Господ ще го премахне. Той ходи в Света Господен, взема участие в Министерския съвет и мнението си дава. Казва. Обърнали се внимание на най-добрите ученици? Казвам. Обърнал съм внимание. Казва. Я ги дай на мене. Дай ги малко да ги поразтърся. И като дойде... Между братията и сестрите е станало нещо. Аз нищо не казвам. Казвам, праве. И той има понятие за доброто. Казва. Едно време и аз се старах да бъда добър като вас, но не върви. Той ще оставите. то е външното. В синца ви трябва да има права мисъл. Бог абсолютно не обича никаква лъжа, нито бяла, нито черна, абсолютно никаква лъжа, нищо нечисто. Като мислиш, ще мислиш много чисто. Никому не разправи как мислиш. Това е свещен процес за самия теб. Като мислите, не се месете какво мислите, то е свещен процес. Как учиш? И не го не казвай. Нека бъде свещен процес. Онова, което мисля и онова, което уча, са два свещени момента. Ще седна и ще уча каквото Господ ме е научил. И ще ида да видя как ще приложа това, което Той ме е научил. Не е така лесна работа да живееш живота. Не е, че е мъчно, но докато учиш методите, ти не можеш да постъпва с всички хора еднакво. Казвам ви сега. Мислете. Да казвам. С тия съгласните букви, вие можете да си помагате. Ти си се разгневил. Как ще се излекуваш? Или някой път дойде някакво обесърчение. Как се лекувате вие? Аз да ви дам едно изречение. Като се разгневиш, кажи си «Катко?» Учителят го изговори с особено натъртване. Произнеси го 20 пъти. Силното неразположение или тази лошата мисъл е дошла. Така ще направиш и като дойде добрата мисъл, ще стане правилно. Понеже ти си в едно лошо положение, тъй ще му говориш и то ще те разбере. Сега някой от вас направете опит. Като дойде една беля, не можете да се освободите. Вие се молите. Кажете, Катко, четири съгласни да ги произнесете. Като щом дойде, идва вечния живот. Радостта, нещата вървят. Имате вече гласните буки. Правата мисъл, добрата мисъл, доброто учение, правото учение. Те трябва да ви бъдат идеал за през цялата година и не само за през тази година. Божественият дух носи всичките блага на живота. 17-та лекция на Общия околотен клас 16-та година, държана от учителя на 24 март 1937 година, сряда в 5 часа сутринта. София, Изгрев.